At-Tur Dağ surəsi Bismillahir rahmanir və rəhəmli Allahın adıyla. At-Tur And olsun dağa. And olsun yazılmış kitaba. Nazik dəri üzərində olan kitaba And olsun beytülməmura, and olsun yüksək tavana, and olsun alovlanan dənizə İnna azəb rabbikə ləvəqi'at Rəbbinin əzabı hökmən vaqi olacaqdır. Mə ləhu Heç nə onun qarşısını ala bilməz. O gün göy şiddətlə sarsılacaq. Dağlar da hərəkətə gələcəkdir. və o gün vay halına haqqı yalan sayanların ellədinəhum fi xawzin o kəsler ki yalan bataqlığında əylənirlər yəuməduəun ilə nārəcəhənnə mədəə O gün onlar amansızcasına sürdülərək, cəhənnəm oduna atılacaqlar. Onlara deyiləcək, bu sizin yalan saydığınız cəhənnəm odudur. Əfə sihrun hədə əm əntum la tübsirun. Bəlkə bu da sehirdir. Siz görmürsünüz. Eslavha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum Yanın orada. Dözsəniz də, dözməsəniz də sizin üçün eynidir. Sizə ancaq etdiyiniz əməllərin cəzası verilir. İnnel muttaqina cennetun vəlaim. Şübhəsiz ki, müttəqilər cənnət bağlarında və nemət içində yaşayacaqlar. Əqina bima atahum Rəbbinin onlara bəxş etdiyinə sevinəcəklər. Rəbbi onları cəhənnəm əzabından xilas etmişdir. Qulu <Sessizlik> vəşrəbu həni ən bimə kuntum tə'məlun. Onlara deyiləcək, xeyrxah əməllərinizin əvəzi olaraq, nuş canlıqla yeyin, için. Muttəkiinə alə sürürin məssüfətin və zəvvəcnəhüm bixurin ayn. Onlar səflərlə salınmış mütəkkələrə dirsəhlənəcəklər. Biz onları iri qara gözlü hurlərlə evləndirəcəyik. Və alləziyinə əmənu və attəbəəthüm dürriyyətuhun bi imanin əlhaqınaq. وَّاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقَّقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلٌّ imanda onların arkasınca gedən nəslərini də cənnətdə özlərinə qoşduracağı Onların əməllərindən heç bir şey əskiltməyəcəyik. Hər kəs qazandığının qiroğudur. Onlara istədikləri meyvədən və ətdən bol-bol verəcəyik. Yetenaz'un fiha ka'san lağum Onlar orada bir-birinə şərab dolu badə uzadacaqlar. Bu şərab onları nə boşboğazlığa nə də günaha təhrik edər. Ve yatufu Onların ətrafında xidmətlərinə verilmiş, qorunub saxlanılan mirvarı kimi yeni yetmə oğlanlar dolanacaqlar. وَاَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Onlar bir-birinə üz tutub soruşacaqlar. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْرِقِينَ Onlar deyəcəklər. Biz əvvəllər ailəmiz içində olarkən Allah'tan qorxurduq. Bənnəllahu alayna wa Allah da bizə mərhəmmət göstərdi və bizi qızmar, yel əzabından qorudu. İnnakunna min qabl naduuhu innehu huval berru rəhimi. Biz əvvəllər ona dua edərdik. Həqiqətən o yaxşılıq edəndir. Rəhəmlidir. Onlara xatırlat. Sən öz Rəbbinin neməti sayəsində nə kahinsən, nə də dəli. Əm yəqulun şairün onlar o bir şairdir biz onun ölümünü gözləyirik deyirlər. Qul tərəbsu fə inni ma'akum minəl mutərəbbisîn. Bəki gözləyin mən sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm. Əm teəmuruhum ehləmuhum bihəzə əm hüm qavmun təğun. Yoxsa onların ağılları bunu onlara emredir. Yaxud onlar azgın adamlardır. Əm yəkulûnə teqəvvə ləhû bəl lə Yoxsa onlar bunu özündən uydurdun deyirler. Xeyr. Onlar iman gətirmirlər. Əgər doğru söyləyirlərsə, qoy ona bənzər bir kəlam gətirsinlər. Şeyin, Bəlkə onlar öz-özünə yaranıblar. Yaxud onlar yaradanlardır? Əm xaləqü səməvəti vəl-ərdə bəl-lə yuqinun. Yoxsa onlar göyləri və yeri yaradılar. Xeyir! Onlar qətiyyən inammırlar. Əm əm əm əm əm əm əm əm Yoxsa sənin Rəbbinin xəzinələri onlardadır, yaxud onlar hökum sahibidirlər. Fiyh, mubin. Yoxsa onların üstünə çıxıb mələklərin söhbətlərini dinlədikləri bir nərdibanı vardır. Onda qoy onların mələkləri dinləyənləri anlaşıqlı bir dəlil gətirsinlər. Əmləhul banatu və lakumul bunun. Yoxsa qızlar onun, oğlanlar isə sizindir? Əmtəsələhum əcrən fehum Yoxsa sən onlardan bir mükafat istəyirsən? və onlar da borclu qaldıqlarına görə ağır yük altındadılar. Əmmi <gülüyor> yadəhumul onlar qeybi bilir və onu yazırlar? Əm yuridunakeyda felladinakferuhumul bir hiylə qurmaq istəyirlər. Amma kafirlər özləri o hiylənin qurbanı olacaqlar. Əmləhum ilahun ğeyrullah. Sübhana Allahi Yoxsa onların Allahdan başqa bir məbudu var? Allah onların qoştuqları şəriklərdən uzaqdır. وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ eğer onlar göy parçalarının düştüyünü görseler bulut topasıdır diyərler فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ sen onları sarsılacaqları günə qovuşana qədər tərk et. Yevma şey O gün hilələri onlara heç bir fayda verməyəcək və onlara kömək göstərilməyəcəkdir. وَإِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Hakikətən zalimlar üçün bundan başqa əzab da hazırlanmışdır. Lakin onların çoxu bunu bilmir. Vasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasbih bi hamdi rabbika hina taqum Sen öz Rəbbinin hökmünə səbri. Həqiqətən sən bizim gözlərimiz önündəsən. Yuxudan qalxdıqda Rəbbini həmdilə zikr et. Və minəl-leyli fasbihu və idbaran bir vaxtında bir də ulduzlar batandan sonra onun şəninə təriflərdir